neked is korán van, nekem is korán van, a hallgatóknak is korán van, el is vannak szokva attól, hogy ilyenkor mindjárt egy nagy interjúval, hát nagy interjúval egy hosszabb beszélgetéssel kezdünk, úgyhogy ennek a feszültségét, ami nincs is, szeretném feloldani egy történet. Köszönöm. Tessék? Reggeliztél már. Nem szoktam ilyenkorán reggelizni. Ha külföldön lennék, és tudom is én utaznék, akkor lehet. Te igen? Akkor, akkor nem kell néz fel ilyenkor, gondolom. Hogy még egyszer? Akkor nem kell néz fel nem, nem, egyébként is korán kelek. Mostanában kicsit, mindig felborult ritmussal rendelkezem, de ma éppen a szemfél ötkor keltem, aztán a regényemet írtam egy ideig, aztán veled foglalkoztam meg a mai vendégekkel. Szóval van egy történet, amit pontosan nem fogok elmesélni, mert ilyenkor reggel 7 óra után 6 perccel még korhatáros a műsor, és a műsor 12 ilyen nem való. Minden esetre nekem volt egy szexbomba barátnőm, aki nagyon régen volt, még egyetemista időszakunkban, és akkor az történt, hogy akkor ugye az ember hazament, akkor éget a nagy villany, akkor leoltotta a nagy villanyt, akkor felolt, felgyújtotta az íróasztallámpát, akkor leoltotta az íróasztallámpát, és bekapcsolta a bárvilágítást, akkor lekapcsolta a bárvilágítást, de széthúzta a függőt, hogy az utcai fények bejöjjenek, és egyszer, amikor az illető feljött hozzá, nevezzük Andreának, mert mindennek hívták, csak Andreának nem, akkor bejött, és mindjárt sötétet csináltam, és azt kérdezte, mi van János? Máris b.unk. Úgyhogy ez a mai műsor, ez így kezdődik, mindjárt 7 óra után 7 perccel. Um, Miért melegedett meg a szék alattod? Egyáltalán nem. Nem volt egy időm ráülni. A te most hivatalos megnevezésed? Hát én ezt úgy szoktam mondani, mert ennek én magának a pozíciónak nem tulajdonított túl nagy jelentőséget. És ha engedett, hátulról válaszolják a kérdésre. Hajra. A Politikának nagyon érdekes helyzete, hogy Szerintem lényegében indifferenc, hogy milyen státuszban dolgozol, vagy, vagy milyen sorsiva a, a tartalom a lényeg, hogy mennyivel tudod ezt tartalomban teríteni. Ezért az, hogy most államtitkárnak hívnak, helyett helyettes államtitkárnak szerintem ebből a szempontból nem fontos. Többek között ez az, amiért névét sem használok. Ami az érdekes a munkámban, és amit most csinálok, ami még az elég komoly, felkészülést igényel a következő hetekben, hónapokban, az, az a miniszterelnökséghez és a, a miniszter és a, a összes eh, téma. Az ez az EU-s fejlesztéseken keresztül a, a paksi beruházás koordinációján át a bürokrácia csökkentés a különböző tárúgat csökkentések, amelyek már jövőre megjelennek 10 milyen értékben. A legegyszerűbb állami ügyintézésekben de az összkormányzati koordinációban bizonyos feladat ide tartoznak, tehát egy viszonylag széles spektrum az, ami a miniszterelnök ennek Ami az Alfa Romeo-t és a B1 illeti, azt nem durvá 20 perccel későbbre, és az általad említett témákból és még másokból szemezgetnék. A demokratikus koalíció elengedhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió vizsgálatot tartson az induló paksi atomerőmű reaktíra, reaktorainak leszerezésére gyűlő pénz felhasználása miatt, és hogyha az ember csak felszínesen követi az eseményeket, és mondjuk azt, hogy én ezek közé tartozom, akkor már is lehet tudni, hogy önmagában a paksi beruházás és mindaz, ami azzal kapcsolatos, ott alfejezetek is vannak, alfejezetekben, alfejezetekbeli uniós pénzek felhasználása, hiszen általában a paksi kettő építése kapcsán szokott különböző gond felmerülni, most azonban a demokratikus koalíció az atomerőmű reaktorainak leszerelésére gyűlő kapcsán is uniós vizsgálatot tart, indokoltnak. Mondanád elő két-három mondatot? A, az a vicces, hogy bármilyen téma a média nézőpontjába kerül, arról az, a demokratikus koalíciónak viszonylag a rövid távon, de egy hét emberől eszébe egy egy bizottság. E, pedig azért még a ülnek olyan emberek, akik voltak a kormányzati pozícióban, és tisztában vannak az, hogy ennek az alapnak a felhasználása is hogyan történhet. Van egy e, atomerőmű, amit üzemeltet egy cég, ezt szoktuk most nagyon lehetszerűsítő paps egynek hívni, és ennek a cégnek, ahogy minden más atomerőműnek, ami egy e, szabályozott környezetben működik, és csak így működhet, kötelessége éves szinten befizetni egy ilyen összeget, amely összeg e, azt követően, hogy ennek az atomerőműnek lejárt az üzemideje, vagy azoknak a... a azoknak a különböző eszközöknek, amiket ott használnak az energia előállítására, és elnézést, hogyha nem vagyok a teljesen korra, de atomfizikában még nem mélyültem el, annak a, um, annak a konszolidált és, és a környezetet és az embereket egyáltalán nem veszélyeztető módon történő elszállítására, raktározására jön létre, vagy szerint, hogy annak érdekében működik ez az alap. Ez teljesen világos szabályozási környezetben működik, a költségvetésben megjelenik. Nem igazán értem most a dk hogy hol akarja ezt az ügyet éppen kifordítani, de az ilyen atomerőművek, amelyek az Európai Európa Európa Európa Unión belül működnek, azok nem csak tagállami jelenőzés alatt vannak, hanem van egy másik szervezet, amit úgy hívnak, hogy Euratom, és annak is nagyon komolyan ránézési lehetősége, ellenőrzési lehetősége van az összes működésre, ami értelem nem csak arra vonatkozik, hogy egyben adott időben milyen biztonsági körülmények között mennyi áramot termel a atomerőmű, hanem arra is vonatkozik, hogy ezeknek a további kötelezettségeinek egy ilyen intézmény, hogyan miként Jó, akkor ezt a részfejezethez zárjuk le. Egyébként, ha nem tudnák Csepp Reginándorral beszélgetni, csak elfelejtettem bemutatni elnézést. A. Azt kérdezem tőled, hogy pontos vesző, mi a helyzet az altusz vizsgálatával kapcsolatban, Nyakó István után szabadon elnézést folyamatosan, Nyakó Istvántól van-e új novum? Altusz ígyben. Altusz ígyben a legutolsó novum azon túl, hogy hogy talán Magyarország sok mindenben írte elsőként történelmet az elmúlt években, de úgy látszik abban is sikerült, hogy az Európai Bizottság Magyarországon avatkozott be leges a legesleg először a pártok finanszírozásába, én... Jó, de ez a múlt az a kérdés, hogy a jelenben van-e bármi, ami ez ügyben korrekcióra mutat? De múlt nem a nem, nem kevésbé lényeges, mert ez meghatározza az ügynek a, a, a megoldását is. Volt egy Európai Bizottsági Meghallgatás, a bizottsági, az Európai Parlament volt egy meghallgatás, ahol meghallgatták az Európai Bizottságot is, arról, hogy hogyan miként választották ki a Ez a meghallgatás nem vitt közelebb bennünk Igen. az igazsághoz, mert azt tűnik ki a dokumentumokban, hogy az Európai Bizottsági olyan kötelezettségeknek, ami az altusz kiválasztását megerőzően kötelezettsége lett volna, amit minden tagállam kötelezettségévé tesznek, például azt, hogy hogyan vizsgálják egy cégnek a gazdasági politikai összefonozását, ezt saját maga nem gyakorolta, és úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság szabálytalanul bízta meg az altuszt azzal, Jelenlődő. Én ezt értem, hogy te azt mondod, hogy úgy tűnik, de jelenleg az Európai Unió megfelelő szakszervei uhajtanak-e korrekciót uh, tenni, vagy nem? Érdekes. Az az érdekes, hogy van nálunk egy, egy dokumentum, uh, amely dokumentumot uh, Walter Defa, az Európai Bizottság reggelens főigazgatója küldött meg Lázár Miniszter úrnak. Ennek a dokumentumnak a tartalma az altusz kiválasztási eljárásának a dokumentálása. Onnattól kezdve, hogy ezt a pályázat a Európa Bizottság megjelentette a saját uh, felületeink, hogy különböző cégeket keresnek a tagállamok fejlesztés politikai rendszerének az ellenőrzésére, és majd ebből az ellenőrzési tapasztalatból különböző következtetések javaslatok megfogalmazására a 2020 után működő fejlesztési uh, ciklusra valakozóan. És ebben a dokumentumban, aminek az első oldala arról szól lényegében, hogy a nyilvánosság számára titkosítja ezeket a adatokat, tehát nem meg um, anélkül, hogy annak különböző jogi következményei ne legyenek hogy nyilvánossággal azt, hogy több leír. leírt. Lényegében a taxikéne végigkövethető, hogy hány ponton is semmiből az Európai Bizottság azt a amit saját maga az összes. Oké, okay, rendben van, szeretném majd továbbmenni. Azt kérdezem, imáron harmadszor és utoljára várható-e bármilyen korrekció, vagy mindaz a felsorolás, amit te mondasz, egy tehetetlen ország tehetetlenségének a felsorolása, amely az igazság a birtokában sem tudja megtenni azt, amit szeretne. Szerintem várható, mert az, ez az érdekes helyzetet fog teremteni, amikor megjelennek az Európai Bizottság által megbízott gyurcsányvállalkozások a minisztériumban, hogy akkor most nekem itt -e kiadni mindent, mert én most szeretném értékelni és véleményezni Magyarországot, és minisztériumban azt fogják mondani a gyógycsányferenc embereinek, lehet, hogy ő maga is személyes ott lesz, hogy nagyon szépen köszönjük a gyógycsányot, de nem tartjuk legitimnek azt az ellenőrzési jogot. Ami most meg kell. Jó, ugye arra azt mondta a Gyurcsány Ferenc, hogy ő ebben nem beszélsz, de ezek szerint nem elképzelhetetlen az, hogy függetlenül attól, hogy az uniójeleg nem hajt korrigálni azon, amit korábban a döntésével, mint helyzetet előállított, a magyar állam nem fog együttműködni azzal a céggel, amely egyébként megbizatást kapott az Európai Uniótól. Ez még a jövő zenéje, de nem elképzelhetetlen. Ez, ez, ez valószínű. Ez valószínű. Még egy utolsó pattanás jellegű kérdés, ugye legutóbb elsimollászlóval Lászlóval kapcsolatban, de itt maga az Olaf, ugye a kulcs szó, tudunk-e, vagy hány Olaf eljárásról tudunk, illetőleg talán a párbeszéd Magyarországért remélem, hogy nem tévedtem, fordult az Olafhoz elsimó László pénzügyeit illetően, a földjei támogatását illetően, ezügyben van-e bármilyen új nóvum, vagy mehetünk más területek felé? E, figyelj, én most annyit kell kell mondani, amit bárki bármilyen EU-s forrásválasztásban megtehet, Megnézheti, hogy ki mennyi földet kapott, és milyen, vagy ki mennyi támogatást kapott a földjei után, és ez mire alapozva milyen jobb címet. Elsimó László nem kap egy hektárra Ezt én a magam részt, ezt, ezt már megveszéltük, azt kérdezem, hogy egyelőre együgyben jogi lépés nincs, azt se tudjuk, hogy az Olaf ezt mint problémát, vagy sem. Bá vagy, vagy mint az angol királynő, akinek, akinek elég komoly földterületei vannak, és ezek után ugyancsak kap földalakú támogatást. Egy sem. Jó, a szigetország nem szerettem volna elmenni. Uh, az államháztatás központi arrendszer októberben 138,4 milliárd forint többletet zárt, ami egyrészt a korábban felfüggesztett több milliárdos uniós transzfer megérkezésének, másrészt a megnövekedett adóbevételeknek köszönhető. Az első tízházig deficit 816,2 milliárd forint volt között a nemzetgazdasági Minisztérium a múlt hét csütörtökén. Ilyen kerek mondatot ebben a témában én egyébként sem lettem volna képes elmondani. Azt kérdezem tőled ennek kapcsán, hogy jelen pillanatban, tehát ma, ha nem tévedek a dátumban, a 2015. november 11-e van, most, ha van felfüggesztett összeg, az miért van felfüggesztve, és ha van, tehát nem tudom, hogy van-e, akkor annak mekkora a mértéke? Vannak vitás köztünk, a bizottság között. Itt teljes tudod, de inkább a, néző, vagy a hallgatóknak mondom, hogy idén év végéig kell teljes egészében lezárnunk, és pénzügyre kell számolnunk az Európai Bizottsággal a 2007 és 2013 közötti eu ciklust. fejlesztési A nagy vitás ügyet, ami politikai muníció az ellenzéknek, az Európai Bizottság lezárta, és lényegében pénzügyi korrekció nélkül adta át Magyarországnak azt az összeget, amit korábban felfüggesztett. Ez ezt körülbelül itt közel 233 milliárd forintnyi pénzből van szó. Igen, és uh, ahol vannak még vitáink, a, az a támogtiobb betűszavaknak a programja, ez a társadalmi megújulás operatív program és a társadalmi infrastruktúra operatív program, e, öveges történet, amelyben e, a minisztánség utasítására az emmi büntető feljelentést tett. E, és még néhány, néhány kisebb e, ügyidej, gondolom, hogy e, ezek a kérdések e, Uh, is kezelhetőek uh, év végéig, és az árás meg tudjuk, uh, meg tudjuk tenni. Itt... Ennek a volumenő -e mekkora? Uh, Lehet. Pillanat. pillanat mert ezt nagyon nem akarok hihességet mondani. Akkor azt hasznod, hogy nem tudod, én nem foglalk megölni ezért. Nem, csak azt nagyon köszönöm, csak azon gondolkodtam, hogy a sok szám közül megtalálod azt a fejemben, ami erre vonatkozik. Nem tudom, de ha következő alkalommal beszélgettünk, addigra visszatérek rá. És egy dolog még a költségvetési hiányra vonatkozóan, erre érdemes ilyenkor mindig megnézni a újságíró kollégáinknak a nyilatkozatait. A kormány már júliusban a költségvetési hiány éves hiánynak a 98%-át elérte. A kormány ezeket a számokat azért sem szokta akkor kommunikálni, mert vagy a bevételek nem álhuzamosan az év előre haladtával arányosan jelentkeznek, hogy mindig ilyen két haladunk előre év és akkor ábe Vannak időszakok, amikor az évelén alapvetően a hiány nevexik, vagy a hiány célhoz közel kerülünk. Tehát a bevételek azok az év második felében realizálódnak, és ez mindig kiegyenlíti egymást. Mindig azt kell megnézni, hogy december 31-én hol áll Most ez is azt mutatja, hogy azok az újságcikkek, amik arról szóltak júniusban, hogy itt mindjárt vége a világnak, mert a költségvetési hiány elszállt, azoknak most kicsit korrigálni kellene, mert ezzel a bevétellel megértem, hogy. Jelentősen esett vissza a hírnyértéke. Jó, de majd legközelebb Rogán Antat fogom felhívni, ha a kommunikáció ügyben akarok. Tehát örülök ezeknek az eredményeknek, de én minden esetre itt most az újságírókat akarom se védeni, se támadni, hanem valamelyest, tekint, valamelyest ablakot akarok nyitni arra, amihez keveset értek, de általában talán többet fogok megtenni. Eléget szeretnék tenni annak a kötelezettségemnek, hogy teljes körül tájékoztassak, akkor is, amikor rozlogokról kell beszélnem, és akkor is, amikor vitásfezetekről, és akkor is, amikor eredményekről. Ezek szerintem valamilyen szinten sok mindenen összefűdnek, hogyha nagyon kampányszagon szeretnék beszélni, akkor még azt is mondhatnám, hogy a magyar reformok működnek. Igen, hát ha már itt tartunk, akkor a régi adósságunkban gondolom, hogy újakról nem nagyon tudsz beszámolni. Van-e bármi elmozdulás a kormányzat és a norvég civil alappal való együttműködés, vagy ez most megint egy alfejezet, vagy tudsz-e bármit mondani, ami az M4-es kartel gyanúját illeti, ahol ugye Uh, azt se tudom, hogy a miniszterelnökség uh, lehet, hogy ez ismét egy új novum lesz megfelebezte a, a gazdasági versenyhivatalnak a döntését, mert uh, én erről nem olvastam semmit sem ugyanakkor az az ügy olyan, mintha aludna hogy ezt a római jogban tanultuk dormit. Tudsz erről te bármit is? Utóbbi, utóbiről úgy tudom, hogy igen megfellebbezte. az előbbiről pedig uh, pedig um, egy pár napon héten belül várható egy elég nagy volumenű bejelentés, és mármint a, a norvéganapot jelenti. És annak a színezete, hangulata, vagy erről inkább... Um, ja. Szerintem a preferenciáidat nagyon színes és pozitív erőjelő. Na, oké, okay, rendben van. Hát akkor, már, akkor remélem, hogy ezen nem fog nagyon nagyot változtatni az, hogy rommá verjük csütörtökön és vasárnap is a norvégokat fociban, mert ugye ez nekünk ugye a kötelességünk. Lesz ilyen lesz ilyen meg igen. Igen, igen, igen, Csütörtökön játszunk Norvégiában, vasárnap pedig itthon. Ez egy nagyon komoly csak ami azért barátságos lesz azonnal. Hát ennek a barátságossága jó, rendben van, nem merüljünk el ebben, 7 óra 22 perc van. A következő programod az mikor kezdődik? 8-kor. Bent vagy már? Nem, nem, még nem. A miniszterhelyettes arról is beszélt, ez egy arena műsor, hogy a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban a források nagy részét a gazdaságra költik. A másik dolog, amiről szó volt, hogy vagy munkahelyet kell teremteni egy kedvezményezetnek, vagy a gazdasági növekedés kell támogatni, ez alapvetően akkor tudja ha az export a termelő cége körébe tartozik. És a e tekintetben talán három területet, de három területed biztos, hogy megjelöltél, egyrészt a jövőre nézve volt arról szó, hogy van egy gondolkodás az autóiparhoz kapcsolódó gépgyártásban, de az biztos, hogy szem előtt a mezőgazdaság és a turisztika van. Erről valamit lehetne tudni. Oh, igen. Az autóipari gépgyártásnál ott ugye ismét az a vád érte a kormányt, legutóbb az Audi kapott, azt hiszem milliárdos jellegű támogatás, hogy tessék, itt van a Volkswagen botránya, de Magyarország szemellenzősen, vagy nem tudom milyen módon az önző érdekeit szem előtt tartva nem foglalkozik azzal, ami az Audi hát, környékén a, a, a van. magyar önző érdek, ez ezer munkahelyet jelent Magyarországon, tehát én nem tudom, hogy elsőlegesen mindig kell foglalkozni, hanem ennek a tízezer munkahelynek megvédésével, és adott esetben ennek a számnak az emelésével. Az autóipar az egyjelentős, de nem a kizárólagos gazdasági húzgálkozó. Hogy... Ha már itt tartunk egyébként, talán tegnap Varga Mihály azt mondta, hogy egyelőre nem jelentkezett olyan mérvű deficit, mint amitől tartottak a Volkswagen botrány kapcsán, nem tudom, te erről tudsz-e bármit is. Nem, Miniszter, miniszter úrnál vannak az adatoknál, mint Varga miniszter úrnál és az ő minisztériumában, de, de ami a lényeg, hogy az autóipar Magyarországon az iparnak az egyik nagyon fontos ágazata. és ebből fakadóan viszont nekünk nagyon nem mindegy az, hogy egy ilyen történés, ami az a fországen körül történt, az miként érinti az eladásaikat, ebből fakadóan a jövőre vonatkozó termelési számok miként hogyan alakulnak, mert annak nagyon komoly hatása van és nem csak a Magyarországon lévő cégeik eh, termelésére, hanem arra több ezer Magyarországi vállalkozásra, aki majd az elmúlt hónapokban, majd az években vált ezeknek a cégeknek a beszállítóival. Tehát mi igenis abban vagyunk érdekeltek, hogy ezek a cégek rendezni tudják soraikat, és, eh, és újra megerősödhet tudjanak működni, mert ebben nagyon komoly, eh, komolyan érintett a, a, a magyar iparfejlesztés. És akkor nézzük azt a pontot, ami a tekintetben a legfontosabbnak tűnt, tűnt, hogy ebben a periódusban a legtöbb pénzt a gazdaság kapja szemben az előző cikluson, amikor kikapták. Az állam. Az állam tehát 2007 óta, sokkal beszéltünk már arról, hét évente írnak alá, egy-egy megállapodás az Európai Bizottsága, akkor lényegében lefektetik annak az alapját, hogy mi történik a következő hét évben. Aztán hiába döntenek arról a választók, egy választás során, hogy egy új politikai kúzus, ami a bizalmukat elnyeri adott esetben a gazdaságpolitikájával, lényegében gúzsba kötöttek el táncolni a, a hét évetikusnak a végéig, mármint akkor mint a nöktáris kormánynak. 2007-ben egy olyan megállapodást írtak alá az Európai Bizottsággal, majdben 16% ment a gazdasági szereplőkhez és 84%-hoz az állam rá. Most pedig egy olyan megállapodást írtunk alá, ami 2020-ig 60%-át a pénzetnek a gazdasági szereplőkhöz adja, és a fennmaradó pénz, fenn pénz a a 40%-i pénzmennyiség, pedig kórház, út, vasút, iskola, energiahatékonyság. Nem állítom, hogy ezt a fejezetet kivégeztük, de Ebben a nagyobb fejezetben alfejezetet nyit különböző technológiai, taktikai, stratégiai eljárás. egyáltalán jól használom a szavakat. Lázár János tartott sajtótájékoztatón is szó volt róla, de a téma maga a fontos, hogy a célszentesíti az eszközt alapon fog-e bekövetkezni Pestmegye különvállása, vagy ezt hogyan értsék majd részint a budapestiek, részint a Pestmegyeiek? Ennek a kérdésnek 2020 után van aktualitása. Miért merül fel egyáltalán a program? Magyarországon, a középpontjából szegi régió... Amit De ugye arról beszéltünk, hogy a 2020 utáni támogatások mértékéről jelen pillanatban senki sincs megbizonyosodva. Ettől független érdemes ezt a közigazgatási változtatást e, megtenni? Azért igen, mert, mert 2020 után is lesznek Európai Uniós programok. Az a típusú fejlesztéspolitikai rendszer a kormány jelenlegi véleménye. Ismereti alapján nem fog folytatódni, ami 2014 és 2020 között az a többek között a magyar fejlesztéseket is. De lesznek ilyen programok. És ezeknek a programoknak a felhasználhatósága attól függ, hogy különböző régiók, különböző mutatók szerint milyen fejlettségi szinten állnak. Magyarországon a közép-magyarországi régió, ami Pest, ugye, és Budapest együtt, különböző eh, okokból, alapvetően a budapesti fejlettségből fakadóan, annyira felhúzza ezt a régiót, hogy Pest megye kisebb települései számára, és ebben beszélünk nagyon-nagyon szegény településekről, főleg a megye déli részén, nem jutnak források, hogy itt nem lesz felhasználni forrásokat, mert statisztikában Budapest az ő lehetőségeiket is csökkenti. Ezért valóban van ennek legitimitása, hogy ezt a lépést azon az unió szabályok adott ciklusra lehetőséget erre nem adnak. 2018-ig kell lejelenteni azt, hogy 2020-tól egy teljesen más konstruciban szeretnénk dolgozni közigazgatási értelemben. Azonban nagyon fontos elmondani, akik ezt a leválasztást szalgalmazást már most jelen pillanatban, egy erre ma jogszabályi lehetősége. Nincs Magyarország kormányának, ez nem bármi, hogy minden nincs lehetősége. Ez még egyszer? Bármint, hogy minden nincs lehetősége. Arra, hogy a 2020-ig tartott Piklus vonatkozásában külön választ megyét Budapesttől. Az nem kizárt hogy lesznek... nem hogy 2020-ig nincs lehetőség, de 2020 után? Igen, ott már igen. Ott már igen. De a másik kérdés az az, és ez nagyon fontos mindig a kritikusoknak felvetni, hogy attól nem lesz több pénz az teljes magyar kasszában. Nem, hogy az elosztás lesz más. De ha már itt tartunk, akkor a mostani ciklusnak a tervezésénél nem merült fel ennek a két közigazgatási egységnek a szétválasztása? A felmerült, de... Nem később állna itt most? Nem, nem, az is felmerült ezzel együtt, tehát ezt mérlegelte a kormányzat, hogy ez az összeg azonban a vidékre jutott források mennyiségét nagyon jelentősen csökkentenik. Tehát bonyolult matematikai képletnek alapját számolják ki azt, hogy egy-egy régióra, így összesítve egy-egy országra mekkora fejlesztési támogatás jut, juthat. Most oh, ezt az nagyon komolyan befolyásolja azt, hogy milyen régió kategóriában hányan, Um, hol élnek. Na most ez, mivel befolyásolja azt, hogy mennyi pénzük ide ezt a leválasztást, azt akar, hogy megtette volna, összességében nem nőtt volna a forrásoknak az aránya szummában, hanem csökkent volna. Ez egy bonyolult matematikai képzet az Európai Vizet. Ezt jó, hogy mondod, mert egyébként nem biztos, hogy érteni. Sok tekintetben megérteni valóban nem könnyű. Tehát azért um, elég komoly vízrátjártassággal rendelkezik az unió szakértők is néha um, keresztvekasóba kargatják a fejüket egy fej ezek a játékszabályok, ezek alapján kell mert talán a legoptimálisabb helyzetet. Az azonban nem kizárt már 2020-ig sem, hogy lesznek olyan települések a megye teremterületein, amelyek népszavazást kezdeményeznek az ügyben, hogy leváljanak. De akkor ők ösztökélve lesznek arra egyébként, hogy ilyen népszavazást indítsanak, vagy ez most egy rossz hiszemű feltételezés volt a részemről? Elnézés. Azt kérdezem, hogy ők ösztönzést fognak erre kapni, vagy ez egy rossz hiszemű feltételezés a részletektől? Nem kell ösztönzést kapjanak, már voltak ilyen népszavazások, például nagy körösen volt egy ilyen népszavazás, talán két évvel ezelőtt, amilyen részvételi feltételeknek nem felelt meg. Tehát, hogy ennek ma már... ja, de ezt ez persze az is kell, hogy az illető nép tudja az, hogy minek érdekében lesz ez a népszavazás, mert egyébként, ha nem értik, akkor lehet, hogy meg se szavazzák. Tehát a kormány lehet, hogy segíteni akar valakinek, ugyanakkor akinek segíteni akar, az nem fogja hagyni magát. De reménykedjünk, hogy addig a tudati állapot változik. Még két terület van. Jó, hogy ez ösztönzése, nem ösztönzés, ez már a, ez a fiatal elindult két évvel ezelőtt. Akkor ez a népszavazás a részvétel a pokán vált de de erre abszolút reális esély van még ebben a 2020 tartó időszakban is. Maga Lázár János vezette, miniszterelnökség is kicselezte az új közbeszerzési törvényt, két nappal azelőtt adott fel 5 milliárdos tanácsadói pályázatot, hogy a kancellária menedzselte, törvény hatályban lépett volna, de nem ez az egyetlen furcsaság a megatendernek, hanem egyebek mellett. az is írja a heti világgazdaság, csak hogy megjelölje a forrást, hogy miért hirdették meg egyben ezt az 5 milliárdos megrendelést, ehelyett három részre bontották a feladatot, tehát az a találkozás, hogy miért nem egyben hirdették meg, hanem három részre bontva, amikor a két-két milliárdos és az egy-egy milliárdos rész szóról, szóra ugyanazokra a munkákra szól, így a heti világgazdaság. A minisztérium összes beszerzésére ugyanazok a szigorú feltételek vonatkoznak, mint bármilyen közpénzköltésre Magyarországon, amit a hatályos közbeszerzési törvény alapján kell kírni. Ez az eljárás fél évvel ezelőtt indult. Nem most, fél évvel ezelőtt indult, tehát nem az történt, hogy kettő nappal a közbeszerzési törvény hatályba lépés előtt kellettem megtenni. Amúgy megjegyzem, hogy az új közbeszerzési törvény sok tekintetben sokkal megengedőbb, mint a szigorú. Tehát a Lázárjásféle minisztérium egy sokkal szigorúbb rendszerben írt ki egy közbeszerzést, mint amit az új közbeszerzési törvény alakján ki kellett Ez az egyik. A másik nagyon fontos kérdés, hogy valóban három részre van bontva. Ez a feladat. Azonban mind három rész a közbeszerzési törvény legmagasabb kategóriába tartozik, tehát ugyanilyen szigorú értékelés alá kell Azonban így ebben a lehetőségben három egymással párhuzamosan versengő e, piaci szereplő tud erre a munkára megjelenni. Tehát nem egy szereplő kerül helyzetbe, hogy ebben a munkában a kormánynak a munkáját segítse, hanem három különböző piaci szereplőnek is lehetőséget nyújt a kormány. Ez olyan kérdés, ha van hálya, az a baj, ha nincs hálya, az a baj. Ha ha egyben van kiírva, és egy nyertes van egy tendernek, akkor azzal van probléma. Ha háromban van kiírva, és három potenciális nyertes van, akkor azzal van probléma. Elfogadom, hogy így működik az ellenzéki logika. Elfogadom, hogy úgy működik a média, hogy valamit a szenzációt kell csinálni, de akkor érdemes megnézni, hogy a kiíróra nézve, tehát a nézve könnyítő, vagy szigorító feltétel az, hogy az a régi közbeszerzési törvény a kellene Amúgy ahogy én ismerem a közbeszerzések működését, itt még a kiírástól szállítva annyi módosítás fognak rendre kerülni, hogy hiába még akkor lett fél évvel ezelőtt elindítva, amikor a dégi közbeszerzési törvény volt hatályba, mire eljutunk a véglegezésig a teljes pályánati anyagnak, addigra már az új közbeszerzési törvény hatályos, amit alkalmazni kell erre a kiírásra is. Utolsó fejezet, vagyonnyilatkozat, nyilatkozat, amit egybehangzó állítása szerint nevezzük ellenzéki sajtónak, Csepregi Nándornak se sikerült jól kitöltenie. E, hát ezt én nem tudom, melyik pontra e, gondolják. Szerintem arra, hogy van egy olyan pont, ahol az embernek le kell tüntetni azt, hogy milyen havi jövedelemmel rendelkezik ezen e, megbízatáson kívül, e, és nagyon nem elhúztam, hogy nincs az államtitkári fizetésen kívül más jövedelem. eseti jelleggel lehet, amennyiben e, a tulajdonból lévő e, festmények közül valamelyiket mondjuk eladom, de én ma nem tudom neked megmondani, hogy fogok-e őre, tenni jövőre, ezért ennek a lehetőségét hagytam csak meg, és ezért nem értem ahhoz összeget, hogy ebből mekkora bevételen szárhazik. Hány éves az Alfa romeo Igen, de ez egy nagyon altul jött 5 éves Alfa Romeo-t, tehát kérdek szépen, figyelj arra oda, hogy amikor ezt el fogom adni, ha eladom, de nagyon szeretem, akkor nem fogom eladni, akkor mindenképpen, és mindenkinek ezt javaslom, aki rádiót hallgat, Igen. hogy újságíróknak adja először próbálja meg mert egy öt éves autóról csak egy újságíró hiszél azt, hogy ez vadonatúj. Igen, vagy azt hívják, hogy új. B1 gyűjtemény? Öt éves, öt éves. A B1 gyűjtemény, az keresztépen kevesen, mert nem, talán nem is kevesen, de te tudod biztosan, hogy én Erdélyből származom. Igen. Édesapám gyűjtemény. De a b új nem tudtam. Nem, hát ennyire még nem ismerjük egymást. Ami a másik világháborút követően, egészen a romániai rendszerváltásig nagyon sok sőt, talán az összes hivatalos posta bélyeget meg egyéb... E, és ez értékes, mert az édecsapám gyűjteményében összesen azt hiszem 6 kínai bélyeg volt értékes, azokért viszont közel e, talán 800 ezer forintot adtak. Hát én azt gondolom, hogy ebben több, több értékes van. És amikor... amikor ez e, csak e, hat. Igen? Amikor én elkezdtem gyerekként bélyeket gyűjteni, és de sem az azt gondolta, hogy elég érett vagyok. Ennek a, aztán azóta nem gyűjtő a bélyeget. Tehát lehet, hogy napok a B1 üteménye, akkor ő ezt nekem ajándékozta valamikor, 99 környékem. Nagyon szépen köszönöm, édesapáddal való viszonyodról itt most nem fogunk beszélgetni, viszont arra kérlek, hogy... teség ebben biztos lehet. Tán... <gül> Emlékszem még a beszélgetésünkre. Viszont 6 perccel fél 8 utána, amikor már túlterjeszkedtünk a fél nyolcson. Egyrészt elköszönök, másrészt egy röpke időre feltartanálak, úgyhogy akkor arra kérlek, hogy ne tennedj jegy, le a telefont, jó? Jó, oké, okay, köszönöm. köszönöm. szépen Csepregi Landort uh. hallották. <gül> És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Duran Eli Péter van a vonalban. A legutolsó hír talán az időjárás leszámítva az volt, hogy a Lufthansa sztrájkja hogyan terjed, és az mekkora bénultságot okoz ezen a piacon. Magyarországon vajon miért nincsenek sztrájkok? Mit gondolsz a magyar szakszervezetekről? És természetesen itt most nem a szakszervezeti mozgalomra gondolok, hanem arra, hogy vajon azok a bírek, amelyekkel magán vagy állami szféra bír, az milyen mértékben bír rá, bírja rá a dolgozókat az ellenállásra, de természetesen maga a szakszervezeti tagság is foglalkoztatja az embert, amely Magyarországon úgy tűnik, legalábbis azt lehet tapasztalni, hogy szövegben talán erősebb, mint a gyakorlatban, de ez most már túl hosszú megjegyzés volt a részemről, nem magammal beszélgetem ez egy jó kérdés, soha nem gondolkoztam, de hogy így most így hirtelen lefutottam magamba az elmúlt húsz évet. A rendszerváltás után voltak mindenféle strájkok, -ok, kitottam ott, de azóta, hogy igazából ez a strike dolog szerintem egész Kelet-Európára, mintha nem lenne annyira jellemző. Nekem legalábbis ö, úgy jön le, és Nyugat-Európában is bizonyos országokra jellemző, illetve ö, bizonyos én nem, Én ebből a szempontból egy szakértő, de ugye amikor egy landeskundét tanultam a németből, akkor ugye valami olyan hogy ugye Németországban a szakszervezetek, azok ilyen vertikálisan integráltak, tehát eléggé átfog egy szakszervezet egy egész, egész iparágat, és ezért viszonylag erősek. És euh, egészen a 2000 es évig volt, különösen erősek és aktívak Németországban, amikor ugye elindult ez a. Emlészen, talán agenda 2000 nevezett programos elődel alatt, ami megreformálta a német munkaerőpiacot, és emiatt Németország kicsit rugalmasabb lett, lényegesen rugalmasabb lett, mint korábban is. Ennek része volt az is, hogy a szakszervezetek kicsit visszavettek, de megvan az ország az erőszakszervezet. A szakszereti struktúra Németországban más, mint Magyarországban, meg más, mint sok országban, talán ott azért ez, ez erős még Franciaországban van, mintha hagyomány ennek, de ugye az egész Kelet-Európában a szakszerveti mozdulomban, nem annyira. Erős. Talán rossz ide is van ennek, hogy szakszervezet, mert ugye az régen ugye egybe volt épülve a pártállammal, hogy vagy az állampárt a legész pontosabban. Kimány embernek a hát a most is, magamat is beleérte. De Erről a szótó szakszervezet. Két beírás volt az elmúlt hétben tőled, az Egon alapkezelő blogján. Az egyik a Magyar Exportra vonatkozott, a másik pedig a miért kellene nekünk buborékok. Mind a kettőről mondanál két-három olyan mondatot, amit más is megért, nem csak a gazdasági szakemberek? Ja, a Magyar Exportról az volt, a, egy olyan számomra érdekességet osztottam meg a nagy érdeművel, ami... Arról szól, hogy Magyarország igazából hova exportál, tehát mik a fők export piacaink. Csehország a Csehországa, és Lengyelországgal. A... És e tekintetből ugye azt tapasztaltad, hogy a magyar export számára az Európán kívüli felvevő piacok fontosabbak, mint gondolnánk, mert hogy mit tapasztaltál? Igen, sokkal fontosabbak, tehát ugye ha megnézzük csinálni a statisztikákat, akkor nagyjából azt mondjuk, hogy Magyarország exportja 80%-ban megy. E, Európába, tehát nekünk az európai konjunktúra elsőlegesen fontos. Ez 81-85 a másik országnál is. De ugye nagyon sok e, termék, amit szállítunk exportába e, Európába, az e, a termelési láncot csak egy beépített részegség, amit aztán tovább exportálnak ők máshova. Tehát ugye végül is kiderül, hogy az Európában menő exportunknak az egy negyede, tehát a totális exportunk nagyjából 20%-a az Isten igazából Európában talál végfelhasználóra. Az összes exportunk 40%-re tengeren túlon van, és nevezzük a Ázsiak is tengeren túlnak. És tekintetben pregnáns eltérés van a két piac között? Ö, hát abban az értelemben eltérés van, hogyha azt nézzük, hogy kinek a konjunktúrájára értékeny a magyar export, akkor azt mondjuk összehasonlítva mondjuk egy Lengyelországgal, vagy akár a másik két országgal is, Magyarországot sokkal jobban befolyásolják a, a teljes globális folyamatok, mint globális kereset, mint, mint a másik három országot. Ez annyit is jelent, hogy kicsit diversifikáltabb, tehát jobban eloszlik a mi export piacunk. Ennek van valami előtörténete, vagy nincs? Biztos, hogy van. Tehát van valami oka. Mert úgy egyébként, ahogy te most beszélsz, és magából a blogbejegyzésből is az derül ki, hogy erre, mintha te is most döbbentél volna rá, ez korábban számodra nem volt evidens. Nem döbbentem, nem most döbbentem rá, Konkítaná, ezeket a számokkal már élek tisztában vagyok. Ö, azt is korábban is tudta az ember, hogy nem minden, ö, nem minden exportunk Európába megy, a bélyéredménybe, hanem valahol olyan csak ugye ennek a mértékét nem... Tudtam én is, hát nem tudtam mondjuk elhelyezni Magyarországot ebbe a visegrádítérbe, hogy mondjuk Magyarország ebből a szempontból ott, ott jár. De maga a kérdésfeltevés, amivel kapcsolatban aztán néhány sort róttál is a blogodba, az honnan jött? Vannak, ilyen, vannak van egy listám, hogy mikről érdemes írni. És ez... De mi alapján jut ez eszedbe? Tehát, hogy van egy ilyen listád, az hogy születik? Az ember olvas dolgokat, és hogyha valami érdekeset talál, akkor azt meg És az eszedbe jut, vagy tudod azt, hogy mit olvastál, aminek kapcsán ez az eszedbe jutott? Ö, valahogy így volt. Néha, van úgy, hogy De ok mit olvastál? Azt kérdeztem. Ö, éppen valami jelentést egyébként a konjunktúráról, meg exportról, úgy általánosságban, és akkor be... Ahhoz, hogy te a munkádat jól végezd, ahhoz, mint a mókus, ahogy rá neked egyfolytában olvasni kell? Igen, igen, ez jó ez a mókus, igen. Tehát nem elég önmagában látni a görbéket, olvasni is kell? Folyamatosan, folyamatosan. Ezek elemzések, vagy leírások, vagy mik? Elemzés, leírás, néha csak uh, szimpla ismeretterjesztés, néha komolyabb kap, néha én is az a üncsödök uh, napokon keresztül, és ez a fajta munka, ez, ez nem tudom, ez olyan, mint a reklám, tehát hogy a fele a sem felesleges. Mint hogy nagy valószínűséggel a te blog bejegyzéseid is más tevékenységébe aztán beépülnek valahogy? Hát vagy, bejegy, vagy nem, igen. Tehát ugye ez a fajta elemzési munka, az részben kutatói munka. Tehát, hogy És az, hogy mire figyelsz a kutatói munkát folyamán, abban vannak sztenderdek, vagy az folyamatosan változik? Hát vannak standardek, tehát nyilvánvalóan azokra a folyamatokra, amikről tudjuk, hogy direktben befolyásolhatják a... Jó, de hogy annak kapcsán mit olvasol, abban is vannak standardek, vagy abban már nincsenek standardek? Nincs, ezt mindenki kialakítja saját magának, hogy hogy... De gyakorlatilag olyan vagy, mint aki bedobja a horgát, aztán valami akad, és, és nem biztos, hogy csak és kizállag egy állatra megy? Nem, ez, ez nem horgás, ez halászat. Tehát. Rosszul, ok, oké, rendben van, de, de, de akkor abban, abban, tehát ab, abban benne van a véletlen is. Igen, igen, igen, ez, ez halászat, tehát ez egy aktív dolog, húzzuk a hálót, megyünk, megyünk, égetjük a vízelt a hajón, és húzzuk a hálót, és nézzük meg, hogy, hogy fenn akar-e valamilyen célzottan, tehát tudjuk, hogy nagyjából valószínűség szerint hol kell keresnünk. De... Oké, okay. a világban most hol van inkább kunyunktúra? hol van, akkor az inkább törülve, hol van konjunktúra? Hát a konjunktúra az, az feltehetően továbbra is ha az abszolút számokat nézzük, akkor mondjuk Ázsiában van, de ha azt nézzük, hogy ahhoz képest, hogy milyen növekedést vártunk a különböző régióktól, ahhoz képest ki hogyan áll, az Egyesült Államok áll a legjobban. Tehát ő azok aki a várakozásokhoz képest a legjobban teljesít, és igazából az egész feltörekpő piaci országcsoportodból, ugye ez több régióból áll, két, két nagyból, Latin-Amerikából és Ázsiából, emellett ugye még vannak, van ugye orosz-török, magyar-lengyel, dél afrika tehát ugye van még ez. a, a eső régió, de alapvetően... A feltörektő piacok, azok, azok rosszabb út mint ahogy mondjuk két évvel ezelőtt, vagy akár egy évvel ezelőtt is. Már a téren, vagy? Ö, igen, igen. És van az ablak? Nincsen, nincsen, csak valamiatt. Az... Nem, nem amiatt, mert itt nyitva van minden, nem tudom, Peste, mi a helyzet, ott is süt a nap? Gyönyörű idő. Gyönyörű idő. Ö, uh, igen. Az van, hogy igazából ezekkel az egész feltörektő piaci régióval kapcsolatban azt nem tudjuk, hogy az az elmaradás, ami most amit most látunk a várakozásokhoz képest, hogy ez súlyos e. Tehát, hogy lesz egy ilyennél is lassabb. Én ezt értem, de vajon nem az elvárással, vagy elvárakozásokkal, miközben ilyen szó nincs, azzal van baj? Nyilván, ja, is, azzal van baj, ami részben visszatekintő, tehát ugye megszoktuk, és, és megmagyaráztuk, hogy miért magas a növekedés, és ezeknek a magyarázatokkal most, most szembe megy az, amit, amit, amit látunk, sőt, hát van olyan van éppen az elmúlt, évek, elmúlt napokban a, a világ legnagyobb konténer szállítmányozó cége, a MERSK, jelentette be azt, hogy, hogy ők úgy látják, hogy a globális konjunktúra la, rosszabb, mint amit a, a, a hivatalos statisztikák eddig mutatnak, mert ők úgy érzik, hogy az ő ügylet. Ugye, És közben nem arról van szó, hogy volna egy másik feltörekvő cég. Nem, nem, nem, arról van szó, ők a világkereskedelemben jelentős szereplők, tehát ugye nagyon komolyan mozog az ő, ő üzleti eredményük a világ. És az ő üzleti eredményük mennyivel rosszabb, mint amit vártok? Hát ezt most így nem tudom. De pregnás? Elmaradt, elmaradt, és lefelé módosították a várakozásaikat is. Mindig a rendelős állományoknak a tendenciáit figyel ugye minden cég próbálja megbecsülni, hogy mit hoz a közeljövő, és ők ezt is lefelé mutattak. Én egyébként nézek a blogon, már itt is erről. Van egy német kutatóintézet, amelyik pontosan a globális konténer forgalmat figyel. Nem, ez azért nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy hányféle módon, valószínűleg ezernyi módon, és nagyon pregnáns, és nagyon, nagyon különleges módon lehet leírni különböző folyamatokat, hogy például a konténer kihasználás ebből a szempontból mekkor, ez nekem eszembe se jutott, de ez egy nagyon jó példa, gondolom, hogy az áruszállításnak hihetetlen nagy része folyik ilyenben, tehát ennek a kihasználtsága, vagy ennek a mértéke sok mindent elárul. Hát gyakorlatilag, ami nem nyersanyag és nem bazinagy kézgét, mondjuk markoló, az gyakorlatilag, vagy egy, vagy egy autó, az gyakorlatilag konténerbe szállítódik ö, a világban és ezért a forgalom az, az, az nagyon jó volumenbecsést a dar. de ha már itt tartunk Péter ha csak eszembe jut elnézést hogy árulágra szárok, bár általában ez szokott jól lenni vagy legalábbis erre vagyok képes mondanál tehát mondanál még ennek megfelelő számomra meglepő neked valószínűleg nem mérv tehát ilyen ismérvet amivel egyébként leírnak folyamatokat de nekem mint egy outsidernek sose jutott volna az eszébe ha érthető a kérdés, és egyáltalán lehet rá válaszolni. Szerintem, ami, ami... Ez a konténeres dolog, ezt nem, én nem nem olvastam ezt sehol, ezt úgy megpróbáltam a saját kis húlyamból kiszopni, hogy ez biztos egy jó mutató, de amit standardban használnak egyébként közgözság élemzésben, és egyébként a, a, aztán a szakmán kívüli médiában kevésbé figyelnek rá, pedig legalább nagyon jó számok. Ezek általában ilyen megkérdezéses üzleti bizal mindenktől. Amikor megkérdezik a vállalkozásokat, nagyon sokféle van egy olyan. Most már globális több országban is végzett konzisztensen, egy konziszciens módszertonnal végzett havi megkérdezéses felmérés, ahol a vállalatoknak a beszerzőit, tehát a beszerzői részlegeket kérdezik meg arról, hogy milyen, hogyan fognak alakulni, hogyan fog alakulni a biznisz, ugye egy beszerzője tudja azt, hogy neki mennyit kell beszerezni ahhoz, hogy a széget termelni tudjon. Tehát ez is a saját a rendelés állományát egyrészt, amit tőle rendeltek, másrészt, amit emiatt ő fog másoktól, az ő rendelni, azt hogyan látja, és ebből képeznek egy ilyen, egy, egy ilyen indexot, amit egy ilyen távú konjunktúra mutató, ami mutatja azt, hogy a vállalkozások azoknak, azoknak hogyan, áll a, hogyan áll a rendelés állományuk, hogyan állnak a a... Visszatének egy másra arra, amit az előbb mondtál. Arra a konténerpiacra, amiről te beszéltél, oda egyébként külső szereplő éppen ennek a nagysága és volumenek kapcsán be se tud törni? De be tud, hát ez egy, ez egy szabad. Hát értem, értem, csak hogy mi, mi kell hozzá? Vannak, vannak ilyen belépési korlátok, a... Az, az ott lét az egy óriási előny annak, aki, aki ott. És ha már itt tartunk egyébként, a konténerből csak elnézést jár a fejem, uh, repülőgép, hajó, vonat, melyik az első? Azt feltételezném én naiv módon, hogy talán a hajó. Hát a világ, igen, tehát ugye a konténer az azért jó, mert ugye a konténer az többféle közlekedési eszközön tud haladni, Hát egy belső termelő, bár nem nagyon van ilyen, de mondjuk, mondjuk azt, hogy van valahol Kínába, az bekonténerezi a cuccait, és azt el tudják vinni az Egyesült Államok közepére úgy, hogy közben egy vasúttal, hajóval, meg kamionnal is, és közben egy zárt eszközben, egy zárt térben megy a, a zárút. Tehát a, a konténerforgalom a, a konténer az maga a kereskedelem. Tehát ez egy, ez egy nagyon. Tehát a konténer ebben a, ebben a formában, is, egy megint rossz kérdés, de talán a mi kettőnk szóhasználatában fogsz tudni válaszolni, e tekintetben fontosabb egység is, mint hogy min van rajta? Fontosabb, igen. A mások a buborékok. Miért kell nekünk buborékok, Péter? Ez egy ilyen filozófiai jellegű írás volt, ami, ami arra hívta fel a figyelmet, hogy a, a, a buborékban minden színű, a buborékokra az jellemző, hogy hogy egy óriási lelkesedéssel ömlik be a tőke valamilyen piacba, valamilyen technológiába, valami miatt valahova. És amikor ilyen óriási lelkesedéssel ömlik be a tőke, és nyilvánvalóan ez, ez egy ilyen tőke nagy része simán haszonszerzéssel, haszonszerzési célból megy oda, nem valami küldetés teljesít, vagy egyéni ambíciók, Kiterjesülésére szolgál, hanem, hanem simán azért, hogy hozamot szerezzen, de ez lehet lehetőséget ad arra, hogy megfinanszírozzon olyan, olyan, olyan fejlesztéseket, olyan vállalkozásokat, amelyeket, amelyeket amúgy egy ilyen visszafogottabb hangulatban nem finanszírozza meg, egyszerűen azért, mert nagyon nagy a kockázata, amikor mondjuk új technológiákat próbálunk. Az új technológiáknak a nagy része az tudatra van szélve. Azt kérdezem tőled, hogy a gazdaság beáraz az ukrán válságot, amiről relatíve keveset lehet hallani, de az meglehetősen vészjósló és ami Magyarországot úgy érintheti, hogy Ukrajnából is jöhetnek menekültek. Gazdasági és politikai, bár nagyjából valószínűleg inkább gazdasági menekültek. Hát a, az Ukrajna egy eléggé zárt szervény egyébként a világgazdasághoz képes, tehát a politikai ö, geopolitikai, geopolitikai ö, biztonságpolitikai ö, következménye azok, amelyek súlyosabbak, ugye. de inkább azért, mert a másik oldalon, hogy Oroszország áll, ami egy fontos tényező ö, a világban, tehát igazából ez Oroszország, ö, mi az Oroszország miatt fontos. Ukrajna önmagában egyébként azt kell mondjam, hogy a, sem a világgazdaság, sem az európai gazdaság szempontjából nem lényeges. Nyilván, ja, valahogy beszéltünk a múltkor, Magyarországnak is, Lengyelországnak is, Szlovákiának is, még akár Romániának is azonnan várható népvándorlás vagy migrációs folyamat miatt ez egy, ez egy, ez egy lényeg. Éppen most mondta nekem valaki, hogy Lengyelországban már most jelentős miniségű Ukrán menekült van így vagy úgy, de ugye Ukrajnából Lengyelországba átment eh, eh, ukrán állampolgár, akik ott próbálnak most eh, magukat valamifelte egzidenciát eh, teremteni, eh. Ja, nekünk is, mi is azt. Meg van-e a te szemedben, a te konkrét szemedben bármilyen jelentősége annak, hogyha Depárgyi vagy Uram bocsá, a jövőben Robert De Niro orosz állampolgárságot kér az ottani gazdasági érdekeltségeik és az ottani adózás következtében? Ami tulajdonképpen arrafelé vezet, és aztán az zárom soraival, hogy a te szemedben a, mindazzal kapcsolatban, ami a pénz, persze hát annak ez ennyi megnyilvánulása van, vajon van-e és ha igen, akkor hol van olyan vonal, amire azt mondod, hogy ez egy elvi kérdés, amit ha meghalad a gyakorlat, akkor ezt te eltűröd, de nem szereted. Hát ez, ez konkrétan egy ilyen dolog. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem tudom, most mit monaco mik az adózási szabályozás, de régen azért tudom, hogy minden autó Jó, ugye a kérdés az részint, hogy Törökország megítélése, ami az ottani emberi jogi helyzetet illeti, vajon lehet a -e köszönő viszonyban akkor, amikor közben a menekültpolitika politika kapcsán szövetségesként tekintünk rá? Hogyan tekintünk Görögországra akkor, amikor az ő gazdasági válságukat úgy tartjuk tiszteletben, hogy közben nem várjuk el tőlük azt, amit elvárunk másoktól, hogy a menekült kvótákat tartsák be, vagy a menekültekkel kapcsolatos politikájukat alkalmazzák következetesen, vagy egyáltalán legyen valamilyen menekült politikájuk. Tehát ezek a zűrzavarok, amelyek alapvetően azért zűrzavarok, mert elvileg van egy elvárás, ami nem teljesül, ezekkel te hogyan vagy. Most azért hirtelen elég sok mindent, talán nem hetet havat összehortam, de azért hetet is, meg havat is összehordtam. Ja, kicsit sok a kérdés. Hát a görögországot illeti, az Európai Unió tele van egy olyan csomó olyan szabályára, amit nem lehet kikényszeríteni, és nem igazán van semmi fajta szankciója, hogyha az ország nem úgy csinálja, ahogy. Görögországgal szemben, ugye Görögország <coughs> abban a helyzetben van, mint az az adós, aki jó, de aki adósi minőségében olyan dolgokat is megengedhet magának, amiről egyébként az ember nem is gondolja, hogy megengedhetné az ember a magánéletében éppen fordítva gondolja, bár lehet, hogy ebben is tévedek, hiszen azt mondják, hogy aki milliárdokkal tartozik egy bagnak, az sokkal többet megengedhet magának, mint aki százezer forinttal. Hát pontosan ezt akartam mondani, nem innentől fogva azt, hogy Görögország csak a imf nek tartozik 24 milliárd euróval Ebből ugye 100 millió euró az Magyarország zsebét illeti. Tehát ugye mi is hitelezzük Görögországot több százassal, ne felejtsük el. E, ugye emiatt mondhatja Görögország, hogy már akkor most legyen a hitelezőinek a problémája, és az is egyébként. És ilyen több fogva Görögország széteszi is és mondhatja azt, hogy <coughs> ő nem tud ezzel a dologgal mit kezdeni. Hozzáteszem, hogyha Görögország pénzügyi rendbe lennének, akkor sem vagyok biztos, hogy vagy egy olyan állami igazgatás, ami arra készült fel, hogy évente, nem tudom, tízezer, ezer nem tudom, menekült jön, az tudja azzal csinálni valamit, amikor egy nap alatt jön szerintem És Törökország és az Unió? Hát az Unió se mit csinálni, tehát azért, a, amikor megjelent az első menekült vonat Németországból, Magyarországról, és ugye két nap alatt oda ment 12 ezer ember, akkor azt a két napot még valamit tudtuk csinálni, de a következő hétvégén már mindenki beadta a kulcsot mondán, hogy hát ez, ez, nem erről volt szó. Tehát, hogy ezt a fajta menekült áradatot szerintem semmilyen rendszer nem tudja kezelni, ami ennek nagyjából a, nem tudom, a huszodára, vagy, vagy... De még mindig nem mondod azt, amit korábban mondtál, tehát nem mész azzal szembe, hogy ennek a gazdasági kihatása egyelőre nem releváns, legalábbis amikor én erre kérdeztem, akkor azt mondtad, hogy ez nincsen rajta a térképeden. Egyelőre egyáltalán nem releváns a gazdasági része, ez nem egy gazdasági dolog, ez egy politikai ügy. És, ez el... és az, hogy ez egyébként milyen pénzügyi kiadást generál, az szintén nincs rajta a térképeden. Abszolút nincsen rajta a térképen, ez rajta van azonnal listán, ami mind abba, abba a folyamatban be, ami, ami az Európai Unió jelenlegi egységének a fenntartótóságát képviseli meg. És a benne van a Skót meg a Katalán függetlenségi mozgalom. Azokkal egyenragú tényezők. Hát ezek, igen, ezek, ezek mind, mind részei ennek a folyamatnak. Benne van a, a, a, a brit kavarás az uniós tagsággal szemben, az uniós tagsággal kapcsolatban. Benne vannak az alternatív politikai pártok Európában, amelyek hajlandóak megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket a mainstream pártok meghallgatni sem akarnak, tehát ez, ez mind, mind, mind, ugyanarról, mind ugyan, ugyanarról szól. De ez, ez nem közgazdasági jelenzés, ez egy politikai jelenzés, de ilyen egy nem csak mint, mint, mint a befektetésekkel foglalkozó valakinek, hanem ennek a országmát, meg ennek a kontinensnek a polgáraként is, ez maramod érdekel engem. Köszönöm szépen, Péter. Én köszönöm. Nem, én köszönöm. Duronelli Pétert hallották. Lehet, hogy fél tíz után még néhány percig itt maradok, de az annak a függvénye lesz, hogy mutatnak-e irántam bármilyen érdeklődést. Újabb témára momentán ne számítsanak. Fél tíz múlt fél perc És most. Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fiala János.